בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך נסיעתו וישיבתו באומן. קפ"ה שנת תק"א, בליל שבת או שחודש אייר, הייתה שרפה גדולה בברסלב. נשרף גם ביתו. אחר כך ביום שלישי שאחר שבת נסע לאומן, כי מקודם, בשבוע הקודמת, שלש, שלח איש אחד לקבוע לו שם דירה, בבית רב נתן. וראינו ישועת השם שמכוון ממש בשבוע הקודם שלח את השליח הנעל וביום ראשון תכף אחר השרפה בא שליח שייסע לשם כי הם מרוצים לקבלו שם ונסעתי גם כן עמו. בדרך פגע בנו רב מרדכי מטפליק והוא היה השליח הראשון הנעל וירד <coughs> רב מרדכי מהעגלה שלו ועמד על העגלה שלנו ודיבר עמו רבנו ז"ל וסיפר רב מרדכי לרבנו ז"ל איך הם מרוצים לקבלו שם, וששם היא תראה יפה מאוד. ענה ואמר, הלא הקול שלנו, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, כי נוסע כאן נחמן ונתן, ואם כן הקול שלנו, וציווה שלא לדבר מזה. ואמר, הלא רב מאיר מדייק בשמה. ואמר שתכף בנוסו מברסלב באה דעתו זאת, ונכנס בלבו מאוד, אך לא רצה לדבר מזה.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 גם כבר נשמע שאמר על עצמו שהוא נער המתאר מכל הכתמים. קצ"י בדרך נסיעתו קודם שנכנס לאומן סמוך לעיר, סיפר מעשה מהבעל שם טוב ז"ל, שפעם אחת בא בעל שם טוב לאיזה מקום, והיה שם במרה שחורה ועצבות גדול מאוד, והכירו בו שיש לו מרה שחורה, אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? והיה כך חצי יום וחצי. אחר כך בערב שבת אחר חצות ציווה בעל שם טוב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 כי הם מצפים תמיד על איש כזה שיוכל לתקנם. ובחמת זה היה לו עצבות, כי היה כבד עליו עניין זה מאוד. והעניין היה כי היה בלתי אפשרי לתקנם כי אם על ידי פטירתו. וזה היה קשה לו מאוד, וכן היה בעצבות. והזמין לו השם יתברך אלו השניים, ועל זה ניצול הבעל שם טוב וכמדומה של אלו השניים הנ"ל, הגיע להם היזק על ידי זה. צדיקה, יום ג' חל תשרה, שנית וכל המועד סוכות לעת ערב, שנת תקעה. נלקח ארון האלוקים ונשתלק אור ישראל כבוד אדוננו מורנו מרבנו בוצינא הילאה בוצינא קדישא יקירא. אור הגנוז והצפון מורנו רבי נחמן זכר הצדיק וקדוש לברכה. ונקבע למחרתו ביום רביעי באומן במקום אשר בחר לו בו בחיים חיותו. כמובע בזה הספר סיפורי דבריו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 אז הוא נשמר ממכשול חס ושלום כנ"ל. וזו הבחינת האותיות של ראשי תיבות של זה הפסוק: "והמשכילים יזהירו כזוהר ערקיה" שהם ראשי תיבות שם קדוש. שזה בחינת השם הקדוש המסוגל לשמירה. כי על ידי בחינת "והמשכילים יזהירו" על ידי זה הוא נשמר ממכשול כנ"ל. שזה בחינת השם הנ"ל שהוא שמירה על דרך מגזלן ורוצח כמובן.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 הלא אמר שעל ידי שפגע בנו רבי מרדכי אמר זאת? ענה ואמר אף על פי כן, לא היו צריכים לאומו אז. ואמר כי היו צריכים להמתין לבלי לאומו אז, ואם היה ממתין לא היה אומו כלל. קופסא דיזיים יום שני כד' דייר בו אומן היה מדבר עמי, ואמר שבעיתים הללו הוא חפץ מאוד לסלק ולהשליך מאיתו העולם. היינו שהוא רוצה לבחור מקום לשב לבדו בעצמו.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 ואמר כי כנגד רצון השם יתברך אינו נמצא אצלו שום כבדות והגיעה בשום עבודה או בשום עניין שבעולם ואפילו כל האיסורים שבעולם, אך ליצלן לצלן כפי מה שהוא יודע מייסורים שהוא אינו רוצה להוציאם בדיבו אחמנא לצלן ואף על פי כן כל האיסורים וכל הדברים שבעולם היה מקבל בנקל אם היה יודע שזה רצון הבורא יתברך בוודאי כי מאחר שהוא רצון הבורא יתברך הוא מרוצה על הכל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 אחר כך הניח והקל בקשתו וביקש על כל פנים שיודיעו לו על ידי שליח. אחר כך ביקש שעל כל פנים יודיעו לו על ידי חיות ועופות. אבל על ידי בני אדם אינו רוצה, ועדיין לא הודיעו לו. ואמר לנו, אתם אנשים קטנים במעלה מאוד, ואין לי מי לדבר. אך אף על פי כן, אף על פי דהי, הוא לא חזה מזלחה זה. אחר כך אמר, אני מקבל עדים עט וכולי, ולא סיים.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 והנה שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש אבנים בונות שישה בתים, ארבע בונות עשרים וארבעה בתים וכולי, כדהי איתה בספר יצירה. והבתים הם בחינת כי ביתי בית תפילה. נמצא בכל פעם שנתוסף אבן אחת, אין נפש אחד מישראל, נעשה צירוף אחר לגמרי, ונתחדש הצירוף לגמרי, ונשים בתים חדשים לגמרי. כי מקודם, שהיה רק שתי אבנים, היו הצירופים והבתים מבחינת הבתים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 זה זמן רב שיש לי חלק בתפילות ישראל, כי הלא ראוי להם לצדיקים להסתכל בעצמן, מי הוא זה שמתפלל ועם מי מתפללים, הלא גם כל התנועות שעושה מי שעושה, איזה תנועה בעלמא בתפילה, ואפילו פושעי ישראל, הכל על ידי, ואמר שעניין זה הוא סוד מסודות נסתרים שלו. אמנם לא באה רבנו זה על מה שייכות עניין זה ענה לאומן דייקה, אך כפי המבואר לעיל מעט מזער.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 ואז אמר פסוק זה, ובל יאמר שכן חליטי, בדברי צרכות שקוראין ורטילי, היינו שמחמת שהוא שכן, ראוי שלא יהיה חולה. ונתבעלו השומעים ונפלא בעיניהם מאוד, כי כשיצא מפיו הדיבור הקדוש, יצא בכל מיני חן אמת וקדוש מאוד. אחר כך זכינו לשמוע תורה נוראה בראש השנה על זה, והוא מחובה על השיחה של הבתים הנ"ל, בהן ניקוטי מוהר"ן חלק ב' וכו'. ואם אין שכל אחד תבין מעט עד היכן היה מגיע שיחותיו ודיבוריו הקדושים, בפרט דברי צחות שלו. ר"ח אמר, מתחילה היה העולם תוהו, ואחר כך ברא את העולם. וצריכין לבאר עניין זה לעניין מה נאמר. אמר המעתיק, שמעתי מהרב רבי נפתלי ז"ל, שפעם אחת אמר לפני רבנו ז"ל, שהמגיד מטירויצה הקשה עליו שתי קושיות. ראשית, על מה נתיישב תחילה בבית נחמנתן, ואחר כך בבית רבי יוסף שמואל, כי לכאורה היה צריך להיכנס בבית רבי יוסף שמואל מיד, כי הוא איש שנית, הקשה על מה הוא מקרב ומדבר עם הקלי עולם שהיו שם באומן. השיב לו רבנו ז"ל בזו הלשון: מה שהקשה ראשונה, היא כושיה שנה מכבר. למה היה מתחילה עולם תוהו ובוהו? ואחר כך נברא העולם בשלמות, היה לו להשם מתברך לבוא העולם במילואו, ושלמות מיד. והשנית גם כן אינו לא קושייה כלל. מאחר שצדיקים וכולי אינם מתקרבים אליי, אני מוכרח לקרב רשעים וכלי עולם. אולי אעשה מהם אנשים כשרים באמת. ובאמת הודו בעצמם ולא בושו, אלו הכלי עולם, שאלמלא לא נפטר רבנו ז"ל בזמן קרוב כל כך לכניסתו לאומן,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 שכשנופח עליהם מיד פורחים ונסתלקים מעליו רשט אמר אלו הקלי עולם הנכנסין לצבי כבר הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה וכולי כנתפס בהשיחות אות רש ואומן דיבר אימי מעניין נסיעתו ואמר לי אז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 וביום ראשון יצא משם והלך לבית רבי זלי, גם כן בקצה השני של העיר, ושם ישב כל יום ראשון. עד שבא הידיעה מאומן שייסע לשם. בעת שהיה עניו הנד, וכל עונו וחושו מתלתלה וכל היה מונח ומפוזר בתוך הבית. ובעת שבא לו הידיעה שייסע לאומן, עמדתי אז לפניו, ונתבהל אז מאוד, ונתלהב פניו מאוד. אחר כך ביום שלישי נסע לאומן, אחר כך אמר הנ"ל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 כי בעניין נשיאתו יש סודות נורא, נוראות בכל פסיעה ופסיעה. כי בכל נשיאותיו הקדושות יש רזין הילאין גבוהים מאוד. וכל שכן בנשיאה האחרונה הזאת שנסע להסתלק שם, אשר לו לא יכילה הרעיון, סודות נפלאות עצומות ונסתרות רבות שהיה בכל פסיעה ופסיעה ובכל עניין וסיבה של ענייני הסתלקותו. רש"ד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 תק"ע באומן, אחר הקידוש אמר תורה בעניין פשיטותו, היינו מה שהוא לפעמים איש פשוט שקוראים פרסטיק, שהוא מחיה עצמו אז בעת פשיטותו מהדרך שנסע לארץ ישראל. ובאר העניין, כמובא בספרנו, סימן ההנחית בליקוט את עניין העין שם. מאמר שאין יודע כלל, ונשבע בשבת קודש, ואמר בזו הלשון, אני נשבע בשבת קודש שאין לי יודע כלל עכשיו.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 על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הפוק חזה מאי עמד עבר. ובעוונותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם. ובסמוך נסתלק מאור עינינו עודנו פארנו קדושתנו, איבדנו מה שאיבדנו. אילו כל הימים גיור וכל האגמים קולמוסים וכולי, לא יספיקו לבאר אחת מאלף רובבות מה שהפסדנו בעוונותינו הרבים. אוי לנו כי זאת נחמתנו בעוניינו, כי מעט מתורתו הקדושה לא שכחנו, לולא תורתו הקדושה שעשוענו וכולי. ועל כן עדיין לא פסקה חס ושלום תקוותנו עוד, עוד נקווה ונייחל ונצפה לישועת השם, כי אין מצור להשם להושיע עוד ברחמיו המרובים. ישוב יחמנו לשלוח לנו בקרוב גואל צדק, לאמור זה נחמנו, כי מותי ניתנו וישמכנו אמן, כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.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 והוא בעצמו חישב פעם אחת כמה הדברים שעשה בשביל רצון אנשים שהפציעו בו לעשות, אף על פי שידע בעצמו שלא יועיל כלל. וכן היה בעניין הדוקטור. בחמת זה לא רציתי בשום אופן שיקראו דוקטור, אבל לא היה אפשר להתגבר ולבטל דעתם, בפרט שגם הוא זל היה נראה שמסכים עמהם, בפרט שהתגבר החולט מאוד. על כן אחר כך קראו דוקטור בערב סוכות וכו'. והלוואי לא היו קוראים אותו כי לא הועיל כלל, וכפי הנראה קרב הסתלקותו. ואז בליל השני דראש השנה, בעת שהתגבר עליו החולה הטמאות, ענה ואמר לאיש שעמד לפניו אז, הלוא מן המיטה כבר אין אני מתיירא כלל. ענה ואמר, הלוא אף על פי כן עשינו איזה דברים בעולם, כלומר מה שתיקן ויחזיר בתשובה אלפים ורבבות נפשות.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 חפטט. פעם אחת שאלתי אותו מה יהיה מהדיבורים שנדברו וכולי, היינו, מה שבתחילה שמענו מפיו הקדוש כמה דיבורים שהיה נראה שיאריך ימים ויגמור כחפצו. ענה ואמר, השמעתם מה שהוא שואל, גם אצלי בעצמי קשה עניין זה. ואף על פי כן אמר, אני לא גמרתי, בלשון תמה, כבר גמרתי ואגמור, כמובא במקום אחר.